10 e sì è 18 minuti primi all'ascolto di Radio Ondarrosse all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi la politica la storia la musica l'attualità dal Paese Basco e non solo E dunque un saluto a tutte e tutti, andiamo rapidamente a vedere di che cosa ci occuperemo quest'oggi, puntata molto ricca, partiremo dal arresto e eh, dalla consegna di una militante basca francese Aurum Martin dalla Francia alla Spagna, caso unico che eh, ha gettato molte polemiche sul ministro degli Interni francese Manuel Valls. ieri era la nuova storia. Poi di seguito molte notizie di ambito internazionale. Partiremo con l'Irlanda del Nord, parleremo di eh, Kurdistan, una eh, intervista che abbiamo ritrovato su diversi siti iberici al giornalista greco Costas Vaxevanis, ci sembrava interessante riproporvela. e poi una corrispondenza con un compagno Reduce da Agorà 99, un incontro che si è tenuto a Madrid la scorsa settimana, incontro di diversi collettivi, movimenti e realtà di lotta nella capitale spagnola, insomma, molto interessante da cui sono emersi tutta una serie di aspetti importanti per il futuro. Asamblea de سامے ha decidido la Asamblea de رولا se ha reunido la Asamblea de سامے ha decidido Mañana sol. رہتے گو کھانا Allora, 10 e 20, noi andiamo a, a cominciare subito con la vicenda di Aurora Marten, è una vicenda eh, enormemente rilevante, il fatto in sé purtroppo non è nuovo l'arresto, la cattura e la consegna di un militante o di una militante basca in Francia e eh, poi eh, il suo invio nello Stato spagnolo. quello che è è nuovo è che la uh, Marten è una compagna di eh, nazionalità francese e eh, ciò nonostante è stata eh, inviata lo stesso oh, nello Stato spagnolo dietro un ordine appunto dello Stato spagnolo e eh, tutto ciò ha creato molto scalpore in uh, Francia, molte polemiche si sono abbattute sul ministro degli Interni Manuel Valls, ministro degli Interni di cui abbiamo parlato anche nel corso della rassegna stampa e la faccia dura del governo socialista eh, un politico che eh, vuole sostanzialmente ripercorrere le eh, tracce del sarcosismo per quanto riguarda l'ordine interno ed evidentemente anche per quanto riguarda l'ordine esterno. ido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras ha decidido mañana sol Allora noi partiamo dai fatti da sabato scorso quando la uh, militante di Batasuna, partiene Batasuna Aurora Marten si ehm, è stata portata nel carcere di uh, Soto del Real nello stato spagnolo. Il giudice d'udienza nazionale spagnola Pablo Ruiz aveva ordinato il giorno precedente la sua incarcerazione appoggiandosi su un'unica accusa ovvero sia la sua attività politica, un uh, meeting pubblico a Pamplona, due conferenze stampa, la presentazione di una proposta uh, politico istituzionale, un altro meeting, una riunione della località di Agurain e uh, un articolo pubblicato sul quotidiano Gara. Queste alcune delle prove portate avanti dal giudice per giustificare gare il l'ingresso in uh, prigione della uh, Marten e mh, stiamo parlando uh, di una uh, militante di differenti uh, formazioni uh, politiche legali o che almeno erano legali all'epoca e uh, su questo si basa uh, l'incriminazione e non viene fatto cenno peraltro anche questo è un po' paradossale eh, delle attività pubbliche della Marten in uh, Francia perché in Francia eh, la le formazioni, le organizzazioni di cui faceva parte, di cui fa parte la Marten non uh, sono uh, illegali, evidentemente il c'è stato il fuoco definitivo decretato da ETA e la nuova fase politica che si è aperta nel Paese Basco non sono state prese in considerazione dal uh, giudice e eh, neanche il fatto che la uh, Marten era impegnata è impegnata nella costruzione di una conferenza di pace che eh, dovrebbe aver luogo nella località basco-francese di Bayona a scusa di dicembre prossimo. In virtù di queste eh, accuse il magistrato ha costruito un'imputazione che eh, potrebbe portare a una pena fino a 12 anni di eh, carcere e eh, l'operazione che ha portato in carcere Aurora eh, è senza precedenti, è stata arrestata giovedì scorso nel corso di un uh, controllo Eh, di strada, almeno questa è la motivazione eh, ufficiale, praticamente in tempi rapidissimi la polizia francese che l'aveva arrestata l'ha consegnata nelle mani eh, della polizia spagnola che poi l'ha portata a Madrid all'udienza nazionale. Eh, sulla um, militante di uh, Batasuna pesava un ordine di detenzione e del tribunale di Po in uh, Francia eh, che eh, a sua volta uh, diciamo faceva uh, spazio a un um, ordine di eh, cattura europeo che risaliva a, a circa a due anni eh, fa la Martena aveva deciso di eh, nascondersi di non facilitare la sua consegna allo Stato spagnolo, era rimasta sette mesi in clandestinità, poi aveva annunciato eh, il suo ritorno alla vita politica era riapparsa in pubblico in un atto politico tenuto sia a Biarritz sempre nel paese basco francese il 18 giugno del 2011 e il e quello stesso mese, 3 giorni dopo, la uh, polizia francese aveva cercato di uh, catturarla a Bayona, ma uh, la solidarietà e la mobilitazione uh, della cittadinanza aveva obbligato gli agenti a um, lasciarla in uh, libertà. 5 eh, giorni più tardi ci fu una grande manifestazione in quel di eh, Baiona proprio in solidarietà con Aurora Martenon, una manifestazione che ha visto la presenza anche di eh, vari esponenti del mondo o oh, politico oh, francese e con l'arresto di Aurora qui leggiamo una nota di stampa di eh, sabato scorso ehm, è avvenuto in una uh, settimana marcata nel paese basco francese da uh, una serie di dichiarazioni del ministro degli interni francese Manuel Valz soprattutto sul quotidiano spagnolo El País uh, dichiarazioni che hanno uh, portato una vera e propria valanga di uh, indignazione fra uh, soprattutto gli eletti e l'elette nel uh, Paese Basco anche di uh, tendenze politiche differenti la asamblea <ride> di Maparas si ha riunito la asamblea di Maparas ha decidito la asamblea di Maparas si ha riunito la asamblea di Maparas ha decidito magnana sono کی و ٹیمپو e al centro delle critiche, al centro delle polemiche c'è proprio Manuel Valls, il uh, duro ministro degli Interni socialista uh, francese, al centro delle polemiche perché eh, insomma si tratta della prima volta in cui eh, una militante basca francese, quindi di nazionalità francese, ben, viene consegnata dalla polizia francese alla polizia uh, spagnola, cosa che è apparsa come un oltraggio anche a uh, chi insomma nonna uh, fa parte della uh, sinistra uh, basca tant'è che ehm Valz poi è stato protagonista di tutta una serie eh, di dichiarazioni e di interviste, non possiamo avere nessun tipo di compiacenza con chi ha appoggiato ETA. Spagna non è una la Spagna non è una dittatura, è uno stato sovrano e democratico. Non siamo all'interno di un delitto di opinione, ha dichiarato Valz in un'intervista al giornale Le Parisien eh, sabato scorso un centinaio di ehm, raw e eh, deputati, consiglieri comunali e regionali del Pays basco francese di tutte le sensibilità politiche hanno chiesto al governo eh, transalpino spiegazioni in merito all'arresto e l'estradizione all della Marten che hanno affermato e accusata di delitti d'opinione, giacché il la formazione di cui fa parte Batasun è illegale nello stato spagnolo, però è legale nello stato francese, quindi non si capisce su che basi si possa essere prodotto questo oh, arresto e eh, ci sono fra l'altro anche eh, diversi eh, consiglieri eh, socialisti che hanno chiesto il ritorno immediato della uh, Marten e da qui tutta una girandola di dichiarazioni di vals fra l'arrabbiato e l'imbarazzato la Marten ha espresso il suo appoggio a membri di Eta un'organizzazione terroristica non mi scuserò perché eh, è stata applicata una decisione e eh, della uh, giustizia e ancora il ministro dell'Interno nato a Barcellona, insomma il nome eh, lascia presagire chiaramente eh, un origine eh, iberica catalana in eh, questo in questo caso ha poi detto che a suo personale giudizio non crede che la Marten sia una terrorista, però dice che non gli compete eh, un giudizio del genere, non credo che sia una terrorista, ma eh, la giustizia spagnola la eh, persegue per eh, aver partecipato a un organizzazione terroristica. Era ricercata da un per un processo che è stato eh, fatto proprio dalla giustizia francese e dal Tribunale europeo dei diritti umani. Lo oh, rispetteremo e e aggiunto, poi in maniera sempre più imbarazzata, non può essere che chi ricopre una carica elettiva possa chiedere che non venga applicata eh, la eh, legge Poi fra l'altro ha negato di aver dato lui direttamente eh, l'ordine di arresto della Martena, ha detto sono stato semplicemente informato del suo arresto una volta che è intervenuta la polizia giudiziaria, si tratta di una decisione della giustizia che come ministro evidentemente non posso eh, su cui come ministro evidentemente non posso andare a, a interferire. la Marten, poi si ricorda ancora è stata ressaltata giovedì scorso uh, secondo la versione ufficiale nel corso di un controllo uh, stradale e poi è um, stradata uh, rapidissimamente nello Stato spagnolo, quindi insomma i tempi eh, parlano oh, chiaro e poi appunto l'audienza nazionale che per bocca del uh, giudice Pablo Ruiz l'ha uh, inviata in uh, prigione sostenendo che per lei si profila un delitto di integrazione in organizzazione terrorista con grado di uh, dirigente. Non ci esseremo di cooperare con Spagna, Italia o Germania se si tratta di terrorismo e da qui anche l'intervista che abbiamo letto stamattina sulla stampa italiana. Ehm a breve eh, Valza si eh, dovrebbe incontrare proprio con la uh, cancellieri e finché tutto ciò finché eh, Eta non uh, la abbandonerà alle armi e non decida la sua dissoluzione. e la Spagna può contare su di noi ha concluso Manuel uh, Valls e insomma queste le posizioni ufficiali che Però per chi ha seguito, diciamo, tutta la settimana di dichiarazioni di Manuel Valls, sono oh, dichiarazioni che si fanno di giorno in giorno più imbarazzate il personaggio eh, questo Valls, come ricordavamo in mattinata, è eh, decisamente eh, inquietante, insomma, è stato messo al Ministero degli Interni proprio per eh, cercare di far sì che non ci fosse soluzione di continuità fra la vecchia amministrazione dell'ordine pubblico sarcosiste è quella nuova di Holland e lui in effetti sta facendo tutto il uh, possibile per far sì che non si notino differenze, ma uh, come dire nel paese basco o uh, francese questa vicenda è stata presa molto molto male da qui uh, l'imbarazzo che si fa di giorno in giorno più uh, evidente. delle del Paesi Basco dal Paesi Basco passiamo eh, all'Irlanda del Nord um, qui la uh, settimana scorsa c'è stato un uh, evento um, per alcuni imprevisti, forse per altri meno è stato ucciso un agente della polizia penitenziaria dell'Irlanda del Nord dopo quasi eh, 20 anni rispetto all'ultimo all'ultima azione di eh, questo tipo, un agente della polizia penitenziaria è stato ucciso su un'autostrada nord irlandese e l'azione è stata subito attribuita eh, dalla polizia locale ad alcuni gruppi armati repubblicani nord irlandesi che si sarebbero uh, ricostruiti ricostruiti di uh, recente il poliziotto si stava recando uh, nel carcere di massima sicurezza di uh, Lisbona, uh, uh, scusate, si tratta di un uh, poliziotto insomma che era entrato in servizio uh, ormai quasi 30 anni ne fa proprio 8 tempi eh degli scioperi della fame nel carcere di uh, Maze. Questo accade accadeva la uh, scorsa uh, settimana e subito dopo sono state arrestate dalla uh, polizia due uh, persone in relazione uh, a questo uh, omicidio. La polizia riferisce a polizia locale teniamo sempre insomma con la uh, le dovute molle questo tipo di uh, notizie riferisce che gli arresti sono stati effettuati non lontani dal luogo in cui è avvenuto uh, l'agguato e uno degli arrestati è un uh, noto uh, dissidente uh, repubblicano che eh, peraltro all'inizio di questa ne era stato prosciolto dall'accusa di aver ucciso due soldati britannici nel marzo 2009 e in precedenza era stato assolto in appello da uh, un'altra eh, accusa di eh, omicidio oh, della azione dello scorso giovedì eh, si ritiene responsabile ma anche qui insomma prendiamo tutto con la, il dovuto uh, inventario la continuity ira una frangia uh, dissidente dell'esercito repubblicano irlandese che si oppone al processo di pace in atto in Irlanda del Nord. una rapida occhiata ancora agli esteri, poi torneremo al uh, Paese Basco con le iniziative nella nostra città e quindi la corrispondenza con uh, da Madrid, scusate, eh, per parlare di Agora uh, 99, andiamo in uh, Kurdistan dove mentre uh, Erdogan festeggia i suoi 10 anni di uh, potere, dura ormai da 54 giorni lo sciopero della fame di uh, 700 prigionieri e prigionieri politici curdi eh, minacciati direttamente dal premier Erdogan nella giornata di ehm, sabato Non trasformate questo sciopero in un'estorsione, ha detto Erdogan parlando al congresso annuale del Partito per la Giustizia e lo sviluppo, una kermesse in cui l'ex sindaco di Istanbul ha celebrato i dieci anni del suo arrivo al potere. Secondo Erdogan si tratterebbe nient'altro che di una messa in scena, questo sciopero della fame, ma le condizioni di salute di alcuni di queste 700 persone... e cominciano ad essere molto gravi e in alcuni casi i danni già causati sono eh, irreversibili. Peraltro non tutti gli scioperanti sono membri del PKK, ci sono molti deputati, sindaci, amministratori e militanti del BDP, il partito per eh, la pace e la democrazia, oppure delle tanti reti emesse in atto dalle organizzazioni eh, Kurd. <coughs> tutto ciò eh, al interno di eh, un clima eh, decisamente pesante per quanto riguarda eh, l'ordine eh, pubblico il 30 ottobre una giornata dichiarata della resistenza dalle organizzazioni e eh, kurde e eh, ci sono oh, stati eh, scioperi e eh, manifestazioni in particolar modo a, a di arbakir qui la polizia è scesa in uh, piazza scatenando una vera e propria caccia all'uomo non è andata granché eh, meglio ad istanbul qui eh, gli scontri sono scoppiati quando un gruppo di membri del bdp è stato attaccato con uh, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per impedire loro di marciare verso la sede provinciale del Il partito di Erdogan. La polizia ha anche attaccato la tenda delle Madri della Pace e anche loro in sciopero della fame. Molte donne sono svenute dopo l'attacco della polizia con gas lacrimogeni sparati direttamente nella tenda. Lo stesso giorno, sempre il 30 ottobre, cortego la partecipazione di decine di migliaia di manifestanti anche ad Akkari, a Van e in altre località turche e kurde. Stai presente! sempre per quanto riguarda gli esteri, una uh, intervista, vi andiamo a leggere una breve intervista a Kostas uh, Vaxevanis, il giornalista uh, greco arrestato per aver reso pubblico, resa pubblica una lista, la cosiddetta lista Lagar, um, in cui sono inseriti centinaia di uh, nominativi della classe dirigente greca che um, persone cherebbero portato all'estero o centinaia di milioni di euro, una um, un'intervista che è stata molto ripresa dai siti internet uh, baschi e uh, spagnoli perché insomma si uh, comincia a fare sempre più si cominciano a fare sempre più evidenti le uh, similitudini fra uh, Grecia e uh, Spagna, ma come abbiamo detto oh, tante volte una un tumfo della Spagna eh, sarebbe ancora più drammatico rispetto a quanto sta accadendo in Grecia anche per le sorti dell'Unione Europea. Costas Maxevanis uh, in questa Eh, intervista che è apparso originariamente se non mi sbaglio sul Guardian britannico ehm, racconta perché ha pubblicato la lista Lagar. Eh, quante più leggi ha un paese, comincia Vaxevanis, eh, tanto più alta è la sua corruzione. Non sono parole mie, ma di un grande storico romano eh, Tacito. e eh, la Grecia ha uh, molte eh, leggi, talmente tante che la uh, corruzione è, è garantita, un club esclusivo di persone molto potenti può commettere atti eh, illegali e poi può far sì che eh, si approvino le leggi necessarie per legalizzare queste eh, pratiche mm, così ottiene eh, l'amnistia e eh, in conclusione nessun eh, mezzo di comunicazione rivela quello che sta accadendo in eh, realtà mentre scrivo si sta parlando in tutto il mondo delle avventure di una rivista indipendente greca hot doc della quale sono oh, editore la pubblicazione sulla nostra rivista di una lista di presunti titolari di conti bancari in svizzera la mia successiva detenzione hanno provocato oh, molto oh, rumore, ma questo non sui mezzi di comunicazione eh, greci. E eh, già eh, qualche mese fa sia la Reuters sia la stampa britannica hanno oh, rivelato gli scandali in cui sguazzavano diverse banche eh, greche. Eh, neanche su questo al tempo oh, i mezzi di informazione greci hanno scritto oh, qualcosa e eh, lo spazio che si sarebbe dovuto oh, riservare a, a questi scandali sono stati occupati da annunci a pagamento e patrocinati da quelle stesse persone che hanno oh, reso oh, possibile il uh, crack delle banche greche. Il cosiddetto caso Lagara in Grecia è semplicemente l'espressione estrema di questa situazione. Nel 2010 eh, la Lagara eh, consegnò all'allora ministro delle Finanze Giorgas Yorgos Papakonstantino una in vista di persone di cittadinanza greca titolari di conti e correnti bancari su banche estere parte di questi conti era formata da soldi in nero soldi che non si potevano dichiarare o che dovevano essere in qualche modo riciclati e lavati dopo una serie molto intricata di avvenimenti Papa Costantino ha ammesso di aver perso i dati originali ma um, in cambio ha passato una copia di questi dadi che si sarebbero che sarebbero dovuti essere persi al suo successore Evankelos uh, Veniselos che alla fine ha confessato di averli tenuta in uh, di averli tenuti in sua mano ma di non averli presentati al pubblico fino ad ora pertanto su questa lista nessuno ha potuto uh, investigare e poi eh, continua ah, l'intervento di eh, Vaxevanis ah, raccontando insomma come eh, negli ultimi due anni nessuno abbia affrontato i contenuti eh, di eh, questa lista si tratta di duemila e passa persone fra le più potenti della Grecia che hanno portato quantità enormi di soldi in Svizzera eh, tutto ciò nel silenzio assoluto della classe politica greca dei mass media e della magistratura di tene che invece di investigare su questi ha ordinato la mia immediata detenzione racconta ancora ehm Vaxevanis, tutto ciò per un um, con, con una con l'accuse di ehm, aver fatto irruzione nella uh, privacy delle eh, persone. Si tratta di una uh, accusa assolutamente eh, risibile perché le transazioni bancarie si realizzano in pubblico, non in segreto o almeno si dovrebbero realizzare in uh, pubblico. E continua ancora Vaxevanis nella antica mitologia greca che la giustizia venne rappresentata come una donna eh, cieca nella Grecia moderna semplicemente la giustizia non esiste lo studio della lista Lagard eh, è rivelatore in tanto senso i ditori, imprenditori, armatori, tutto il sistema del potere greco sembra aver trasferito i propri eh, soldi all'estero e eh, questa inform queste informazioni peraltro arrivano da una sola uh, banca, possiamo immaginare eh, se dovessimo avere informazioni anche dalle altre banche dove sono presenti conti in nero provenienti dall'Ellade, tutto ciò mentre in Grecia la gente cerca il cibo nei bidoni della spazzatura. Non tutti hanno provocato la crisi in Grecia e non tutti stanno pagando per questa crisi. Il club del potere esclusivo e corrotto cerca di salvare se stesso mentre finge di sforzarsi per salvare la Grecia, però in realtà non stanno facendo altro che intensificare le contraddizioni del nostro paese mentre siamo sull'orlo di un uh, precipizio. Se eh, nella Bibbia si legge che i peccatori e eh, no, facilità a vedere le pagliuzze nell'occhio del vicino e non la trave in nel proprio. Eh, in Grecia succede qualcosa di simile, i poteri eh, che eh, peccano o oh, si danno da fare sulle pensioni e cercano di eh, salvare le eh, liste dei multimiliardari per farle sparire. Sono le liste dei propri amici, dei propri conoscenti, de, dei propri conoscenti, dei propri eh, favoriti. Nel paese che ha visto nascere la democrazia, come tanto ci piace ricordare la democrazia, si è eh, convertita in una razza nuova e strana. Quelli che stanno al potere si assicurano che il diritto di voto eh, sia inteso come democrazia e allo stesso tempo negano la democrazia abusando di questi diritti e la giustizia continua ad essere schiava della politica. dov'è via salvar du cor, de jadara la una vie. Bevi la intanel mai tu libre, in da de mana sironcari. Calera calera moro calari calerà, calera calerà کرنا پرو کلا کر لیا نم Allora sulle note di Borro Calari Calerà, siamo fatte le 10:49 e noi andiamo a chiudere la prima parte di Radio Euskadi ricordando ancora una volta la vicenda di Lander il compagno il cittadino basco che si trova agli arresti domiciliari a Roma ormai da più di 4 eh, mesi eh, ci sono eh, due iniziative per eh, richiedere immediatamente la sua eh, liberazione. Intanto si eh, ricomincia questo pomeriggio a partire dalle ore 14:30 alla Facoltà di Giurisprudenza di eh, Roma 3, Via Ostiense 163, un caso basco a Roma, la legislazione penale come strumento di repressione delle lotte sociali. Andiamo rapidamente a leggere eh, l'introduzione dell'iniziativa Lander un cittadino basco che da più di 4 mesi si trova i domiciliari a Roma in attesa dell'estradizione con l'accusa tuttora non provata di appartenere all'ETA, una eh, vicenda insomma che come abbiamo eh, raccontato all'inizio purtroppo è comune a centinaia a migliaia di eh, persone e eh, anche cambiando il colore dei diversi governi nazionali, purtroppo le conseguenze rimangono spesso le stesse. Vogliamo analizzare e continuano le organizzatrici e gli organizzatori della uh, giornata, le varie contraddizioni e problematiche sia sul piano del diritto internazionale europeo sia su quello del diritto penale spagnolo. Prendendo spunto dal caso di Lander, affronteremo in maniera più generale e tecnico-giuridica i temi dell'estradizione del regime speciale spagnolo per reati di terrorismo, in modo tale da evidenziare l'incompatibilità con la Costituzione spagnola e i principi delle convenzioni europee internazionali sui diritti dell'uomo ratificate dal paese. A partecipare all'iniziativa saranno due ricercatori rispettivamente di diritto penale e di diritto costituzionale, Daniele Piva e Antonello Cervo. Ci sarà un membro di Beatochía, l'Osservatorio Basco sui diritti umani, Osservatorio purtroppo che è quotidianamente oberato di eh, lavoro, ma eh, arriverà il momento in cui non ci sarà più bisogno di questo tipo di osservatori e eh, un avvocato del eh, Collegio difensivo di Uh, Lander, a um, organizzare il tutto il uh, collettivo uh, fuori legge e eh, ovviamente un caso basco a Roma il cui eh, indirizzo internet lo ricordiamo è un caso basco a Roma punto no blogs punto org. Tutto questo ovviamente in attesa della udienza per la revoca delle misure detentive nei confronti di eh, Lander, udienza che ehm, avrà luogo il prossimo 13 di eh, novembre, quindi martedì prossimo, non domani, fra otto giorni alle ore nove. Ci sarà un presidio a Piazzale Claudio per richiedere a gran voce la libertà di Lander, presidio a cui ovviamente ci aggiungiamo. Sares, sarris, sarris, sarris, sarris, sarris, sarris, sarris. Sares, sarris, sarris, sarris, sarris, sarris. tutto questo ricordando oh, peraltro a tutte e tutti se non l'avete già fatto di firmare e far firmare la petizione per chiedere la liberazione di Lander, la petizione si trova sul blog appunto uncasobascoaroma.noblogs.org.